Sí. Pois que iso, a nosa idea era Como a charla está dentro das ornadas estas sobre o conflito sí. eh, No primeiro falamos sobre os conflitos armados Estigo eh, un par de persoas do Centro de Estudios per la Pau sí. eh, Falando pues, sobre as claves A ter en conta hora de analizar os conflitos armados sí. eh, Para ir máis alón no? do que sí. se nos deixa ver en superficie E na última xa falaremos sobre os sobre o que o conflito Pero non os conflitos armados Sino o conflito na vida diaria que implica o sistema sí. capitalista Pois desta queríamos seguir o tema do conflito armado Pero, pero coñero deste, foco sobre sí. a información que nos chega dos conflitos sí. armados no? Entón, pois iso, saber un pouco o que eu dixo antes Ata que punto... Eh, podemos fiarnos, ¿no? Me uh preocupa -huh. que nos chega, tendo en conta además esa máxima sí. de que a primeira vítima da guerra é uh -huh. a verdade, eh logo saber cales son as condicións das que trabajades, que tamén implica sí. eh saber ata que punto te podes fiar, non, ata que grado hai uh -huh. independencia, ata que punto as empresas dictan as líneas erixidiarias, sí. te podes saír de aí ou non, sí. ata que punto se pode ir de forma independente Ajá. e non estar e, indo oposición á figura destes empotrados, non? Que non sí, sei se, se sí. de Irak, con a Palestina e logo además posiso, eh a experiencia como muller, sí. xornalista de guerra, si condiciona de algunha maneira ou mm -hmm. non? Eh, o tratamento da guerra que facemos os xornalistas eh cambiou moitísimo ao longo dos anos, un porque claro, eh Home, mm, os avances tecnolóxicos eh, foron tan bestiais estes últimos 20 anos que o, o que era antes dificultade tras dificultade tras dificultade eh, ahora é facilísimo. Quer decir, eu agora podo eh, facer unha crónica eh, no meu portátil, mandalo directamente eh, e xa está, non hai, e nincera costa cartos. Eu recordo as primeiras guerras que cubrin. eu creo que costaba daquela como medio millón de pesetas, ainda eran pesetas, cada crónica o envío de cada crónica porque tiñas que pedir satélite vías do satélite eh, claro deixaban de mandar, sabes, o mínimo, contrataban tres minutos e xa estaba, non? E a parte ti tiñas que ir a un sitio fixo a mandar a crónica co cal, se si ese día a información estaba a 200 kilómetros, tiñas que volver, porque eles... Estaban establecidos, eran empresas normal, Por exemplo, EFE pues ¿no? Moitas veces en España Que era a que mandaba os equipos E todos traballábamos con eles eh, Bueno mm, Eso todo cambiou Ahora mm, Non hai ningún problema eh, mm, Incluso Non sei, claro Eu recuerdo o primeiro teléfono Satélite que levei Que foi na Guerra de Ruanda pesaba 30 kilos era un maletón así había que orientalo encontrar o satélite bueno, aquelo era un guirigai que pa que? Eh, claro ahora é eh, igual que aquí ¿no? entonces eso pri foi principalmente o cambio eh, que, que notamos nos Eh, con respecto O que temos alrededor Bueno, mira na, na Primeira Guerra Mundial, por exemplo Todos o xa, Todos eran empotrados Todos os jornalistas eran empotrados eh, Non se podía cubrir Unha guerra sin ser empotrado e, e de feito, os jornalistas Eran parte do esforzo bélico Ti non ibas ali A contar bá, Mataron a... no dires ali a decir que valientes somos nosos e que animales depravados eran os outros, non? O sea, nunca había ninguna crítica. Nunca se perdían batallas, ni nada de nada, non? Eh, por que eso? Porque eras parte do, bueno, eu creo que incluso sempre foi así, non? Porque os na antiguidade eh Os, os que cantaban eh, as guerras non de, dos turcos, de, de... Bueno, eran xete pagada polo exército que iba con eles, facía os poemas e despois bueno, quedaban para sempre, pero era digamos, o xornalista que supostamente iba ali para, para contar o que, o que pasaba. Non? Na Segunda Guerra Mundial, se a cambiou, sí si que, si que podías eh, bueno, máis ou menos tiñas que pedir miles de permisos pero sí si se podía de alguna forma eh, bueno, escapar do control no? eh, pouco, pero se podía eh, e logo chegou claro, chegou Vietnam e eso acabou con todo no? porque Vietnam foi, eu creo que, a última guerra libre para os periodistas. Alí, que mm, eh, quero decir, hoxe en día o de eh algunhas das masacres que se que se contaron da, da, o sea, que saliron nos medios de Vietnam, hoxe serían imposibles. porque non, non te permitirían eh eh ni sequer estar alí, ¿no? Entonces, eh, claro, aí aprenderon moito os primeiros americanos e detrás deles, pois, todos os demais. Si, sí, é certo que, bueno, eh, eles intentan... Eh, e, de feito, ali, por exemplo, era tan fácil que hasta os jornalistas usaban os o, o transporte militar. Eran os propios militares os que os levaban os sitios eh, e ali, pois, eles, os sitios os que, senón, un jornalista dificilmente pode eh, chegar, non? Bueno eh, eh, si, sí, intentaban controlar algo, porque todos os días ás 5 da tarde o exército, o Estado Mayor daba, eh, daba unha roda de prensa para falar de, bueno, de mortos, de víctimas, de batallas, tal e igual. Bueno, eh, aquelo era tan escandaloso que chamabanlle ás eh, rodas de prensa chamabanlle eh, as mentiras das cinco. Non? Eh, Bueno, e a partir de dai, claro ent eh, Entenderon que non se pode eh, Ganar unha guerra Se non tes os medios Da tua parte Non conseguiron de todo Porque finalmente eh, Cando, por exemplo Chegou eh, Irak eh, Si sí había empotrados, evidentemente Pero eh, Bueno Para os que querían cubrir <risas> eh, o avance dos ejércitos ¿no? eh, as grandes empresas que necesitan cubrir eh, o lado ir iraquí, o lado americano o lado... que teñen 20 xornalistas sobre o terreo claro, si, sí, pode ser interesante ter tamén un empotrado ¿no? eh, porque si esa outra visión, é certo ¿no? do, do, da información pero os demais xornalistas é eh, o noso principal problema, por exemplo, foi conseguir os visados de entrada en Irak e eso daba-os eh, o régimen. Non? Eh, eu estivera xa antes un par de veces e, e antes de estallar a, a última guerra de Irak, quer decir a invasión, que a min, por exemplo, é... Eh, mm, Xaven que non era... Non xes gustaba moito o término invasión, non? Era eh, máis ben pois, unha operación humanitaria. bueno, mm, vamos a suavizálo, non? Pero, pero ti estás ali. É co que costa mm, mandar a xente, non te van devolver pa casa por iso, non? Si sí, é certo que había empresas que para que o xornalista non se desmadrara, tiña un xornalista para facer os directos non? e outro para facer os vídeos. entonces un de máis confianza e o outro, bueno, pois vale, fai os vídeos. Non? Eh, o problema ali era básicamente ese, era que eh, entrabas, eh, o régimen xa te poñía un intérprete chofe tal, que era evidentemente un espía ¿no? un... e eh, estaba dando todo o día eh, o pañazo e entonces aquí non se pode ir alá non se pode gravar esto non se pode tal e logo unha vez acababas a túa crónica os enlaces, o que falamos de o sitio desde onde lanzabas a túa crónica era eh, en instalacións gubernamentais co cal os intérpretes eh, estaban ali si decías algo inconvinte esa crónica xa non salía Entonces eso mm, é que non se recibe boa información? non, eu creo que non por si se recibe hai que saber tamén leer un pouco entre liñas e saber evidentemente saber que ti estás traballando e eh, eso debería darcho a cultura, non? Que estás traballando nun, eh, nun país eh, dictatorial e que eso sucede. Entonces sabendo eso, pues, o mismo que pasou nas eleccións estas últimas eh, en Rusia, non? Eh, criticaron moito a un compañeiro da española porque mm, en ese non sei se o viste des pero en ese super informativo bueno eh, non medio da praza roxa que fixeron eh, despliegue absoluto pois un deles a súa crónica era digamos mm, vamos a escoitar a outra parte a parte favorable a, a Putin e por que non se pode facer eso? Porque hai xente para todo, hai xente de todo, e se ti montas un informativo no que cabe todo, eso tamén cabe, porque iso tamén existe. Entón, eh, evidentemente, eh, nunha, nunha situación así como a dos eleccións rusas, tamén tens que saber eh, onde estás e que hai que ir con moita cautela. Eh, Quero dicir, en Rusia mataron a moitísimos xornalistas. A veces, desde casa, tamén parece como que «me este pregado que está dicindo» ou «mira, en vez de decir que, que é un cabronazo que…» cab Bueno, a ver, vamos a ver, eh, se pode dicir doutro xeito, non? Eh, eu recordo as voltas que había que darte as cousas para decílas sin decir algunhas palabras en concreto que, por exemplo, eu tiña sorte porque en galego non había intérpretes, por exemplo, en Irak, ¿no? entón, eh, sempre podías dar un pouco máis de volta para que non se entendera nada, non? Pero, eh, bueno, mmm, eu creo que a xente ten que ser é o suficientemente inteligente para saber tamén o que está pasando, non? Eh, e non directamente ir a polo periodista,? Non? Porque eso é moi injusto, non se trata deso. Eh, hai que entender as dificultades tamén do traballo eh, das persoas nestas situacións. Non? Eh, eh, eu recordo que despois cando xa eh, ca o réxime e entran os americanos, os primeiros días aínda bueno, parecía que andábamos todos un pouco eh, soltos, no tamén acababa de morrer couso, bueno, que quer dizer, pero os primeros días parecía como que mantiñan o rollo ese de que isto é es unha acción humanitaria, no non é unha invasión. Claro, eso durou nada. Eh, a partir de aí, bueno, O maltrato que sufrimos en mans dos americanos foi espectacular, quero decir, non intentaban cortar o acceso a todo, pero a tonterías máximas, o sea, aquilo non tiña ningún sentido. Que pasa? Que bueno, eles son soldados moitas veces de 18 anos, 17 anos que non teñen ni pajolera idea de onde están, nin que están facendo ali, nin que hai, se ti te pos un control na carretera principal, pois eu vou pola de atrás, non? O xa, sea, eh, ti tes máis medios d'escaquearte de deles do que, que les creen, non? Eh, e, e do, do que os mandos creen non? si é certo que claro aí asumes moitos perigos facendo ese tipo de cousas porque bueno, podante confundir entre cominhas eh, con insurgentes con eh, eh, locais que, ou con suicidas ou, bueno, si é certo non? Pero, pero ainda así eu recordo ver por exemplo, non sei se vos acordades pero da batalla por Falulla que foi un, era unha cidade que estaba bueno, o sur de Bagdad que foi unha cousa tremendamente horrenda eh, ali eu creo que mm, unha das crónicas máis, máis bestiais que vi foi feita ali cun por un empotrado que grabou perfectamente como mataban sin ningún tipo de, de o sea, nada, mataban a catro xichos que, que que pillaron alí que os colleron e que mm, non fixeran nada, nin eh, bueno, e ademais foi unha era unha crónica bastante longa de tempo o sea, porque el viu agonizar a esa xente ¿no? de feito despois volveu, el solo e claro, estaban mortos ¿no? pero, mm, bueno eso foi posible tamén en Irak ¿no? eh, que hai medios que traspasan todos los límites, pois pues, si sí, eh, evidentemente, é tamén o hai hoxe ¿no? eh, pues, en en España hai moitos eh, pero porque e en España o que falta basicamente eu creo é mm, que a xente que cubre os conflictos eh, teña máis eh, background non? Eh, porque hoxe en día é eh, Mira, en Ucrania mandan a xente... Bueno, mandan, non, porque xa non mandan a nadie. O sea, vai xente, pobriños, non? Porque queren, porque pensan que se van facer famosos e que... Porque tamén o periodismo hoxe consiste neso, non? Facerse famoso. E, e claro, eu recordo estar ali... Bueno, a min... A min tratáronme moitas veces moi ben, non? Eh, os compañeiros, cando empecé, a min dáme palo non axudar, sobre todo a un freelance ou a unha freelance, non? Pero claro, se si de repente se preguntan, mira, eu o que non entendo é por que en Crimea se fala ruso. Claro, dices tú, pero que fará esta, este tipo? Que fai aquí? Non? Como vai explicar nada unha persoa que chegou ao país e prácticamente non sabe nin onde está. Non? Pero com, iban como freelas ou coas. Sí, non, non, estos iban como freelance claro, que pasa? Estos asteles as dalles exactamente igual o que contes hoxe en día. De feito, non queren crónicas. Mm, tiba saí e e Eres unha figura que sustén o teu, eres un pie de micro, o sea, ti sostés o micro dese de medio e da igual o que digas, ¿no? Eh, unha crónica para qué? Non, para qué? Un análisis pa qué? Ti simplemente di así que estás alí, que patatín e xa está. Non queren afundar máis a maioría das tellas, ¿no? E é curioso porque hoxe é máis barato que nunca. e poderías facelo. Bueno, por non, porque todo se volveu a moi superficial na información en xeral, non solo na de guerra, eh, en, en toda a información. Entonces bueno, iso acabou como acabou. Eh, Bosnia, por exemplo, eh, Bosnia foi tamén eh, das cada un eh, busca a vida como pode, eh, entras, sales, se si te pillan, eh, pues normalmente eh, botaban xa unha bronca, a mí, bueno, por exemplo, unha vez un rapaciño que estaba nun control, proata, eh, fíxome comer un permiso, bueno, ese tipo de machadas, non? Eh, eh, tal. Pero eh, non é, eu non me pareceu nunca que tivese moitas dificultades. Que pasa tamén é a Primeira Guerra, que eu saiba, na que os francotiradores cobraban un precio especial polos xornalistas. Que iso hasta entonces, non, eu creo que non existiu nunca. Non? É por parte de Serbia, ¿no? Eh, porque claro, eh, bueno, eras eras o enemigo. Foi unha guerra na que se tomou moito partido o eh, os xornalistas en xeral tomamos moito partido e mm, bueno, querían nos pagar así, ¿no? Eh, que pasa? Nesa guerra, por exemplo, tamén tiñamos acceso bastante Eu viaxei moito en, por exemplo, en aviós do Exército Español, en aviós da ONU, como había cerco en Sarajevo, solo se podía eh, entrar cos aviós eh, da ONU ou tal e, e non tiñamos ningún problema, o sea, dificilmente Home, tiñas que ter unhas garantías, tiñas que ser xornalista, estar acreditado de alguna forma, pero bueno, tamén as acreditacións, a ONU non, a mellor non, pero davanxas daquela forma, non? O sea, eu recordo, eh, este, eh, ese, esa vez, ese permiso eh, croata, recordo, que eu conseguín, porque ni, eu queria pasaros... Cando xa está llou a guerra... Bueno, falo así, se si algo non entendedes, decidesme. Eh, cando xa está a guerra, eh, despois da de Croacia-Serbia, e eh, Bosnia-Serbia. Eh, cando empezou esa, logo, ademais de Bosnio-Serbio, era Croata contra Bosnio, Serbio contra Bosnio e contra Croata. O sea... Aquelo era un guirigai. Era un... E eu quería pasar a fronte, eu cubrí moito a cidade de Mostar, eu quería pasar a fronte para onde os eh, croatas. E entón, eh, fón pedir o permiso a todo o mundo que, no, que non xo van dar porque non están dando, porque ademais nos odian, porque tamén dicen que só somos buenos con os bosnios, porque os croatas Os eran finos, pero atas tamén les xerraba. E eh, cheguei ali, e eh, díxeme un típico militar que, que, que, que se creen que son Dios, eh, eh, trabe, eu veni a ver se me podías dar un, un pase para tal e cual, tal. e digo, homen, por Dios, mira que é eh, certo que aí, neste tipo de situacións sinto eh, pero si sí sacas un pouco el rollito, soy unha tía eh, mm, oh, hombre, pá, porque tal e cual, digo, ademais entón díño carné meu televisión de Galicia hola iglesias Galicia digo, si, sí, si sí, casi canto alí ¿no? pois pues foi ese o motivo polo que me dera o O, o pase non? Dizer, non hai nada moitas veces tan serio non? Eh, eu deslogo en, en Bosnia prácticamente non tiven ningún problema en nada en cruzar líneas despois en eh, entrevistar a quenche dera gana eh, alguna vez entrevistando porque claro eh, todas as teles polo menos as españolas, non? e as autonómicas máis. M -m -m Sempre nos, nos, os nosos xefes pidenos unha cousa que, así de broma, chamamos patata connection que é, busque, busca al gallego, ou busca o catalán, ou, no, vamos, o al andaluz, non? Eh, que así nos sentimos máis cercanos. Eh, e se, si alguna vez, me teñen chamado a atención, porque decían que que entrevistaba aos máis torpes ou aos máis, sabes, eh, bueno, eu non intentaba entrevistar os máis torpes, eh, que decían unhas burradiñas, os pobres que, bueno, eu tampouco evito, se si dices unha burrada, me eu, Que fixeron moito a partir de aí? Eles e deles, os entrevistados. Non? Entonces xa xe viña xente máis así preparada, non? Eh, pero, senón, claro, decíanxe É es que estes moros... Unhas cousas que, en fin... Eh, polo demais, eu xa te digo, non recordo nin para enviar, nin para nada, tiven nunca problemas eh, ali. Eh, en África nada, de nada, de ningún problema. Sólo que era super peligroso todo. Pero problema ningún porque ali o descontrole absoluto no non, non hai forma no, de, de que che controlen nada. Eh, e despois... Mm, bueno, en Kosovo... Tampouco moito, é? Eh. En Kosovo foi un pouco máis polo rollo de que había moitos exércitos e os rusos e, e la OTAN, e buf... Eh, pero, no tam pouco recuerdo que, que me fixeran pasar mal rato ningun deles, no. Eh chegamos a Ucrania, e que pasa? Claro, de Ucrania é que é outro mundo. Ucrania é desde que decir, desde que entras no país cada vez que hai un, un, un que vai a haber un bombardeo, mándanche o móvil, o aviso. O sea, flipo, sabes, tipo, madre mía, si chego a ter esto en Sarajevo, Ou se si chegan a ter eles os Sarajevo isto, non morrían nin a metade da xente. Eh, está todo super señalizado, super eh e logo hai un control bestial. Os, as frontes eh, non podes acceder a ninguna fronte se si non é con permiso eh, militar ainda así é moi difícil porque claro, a ti poden xe dar permiso pero si todos os controis intermedios se <risos> si todos os controis intermedios non saben que ti tes ese permiso non chegas nunca alá porque Eh, porque é moi complicado os soldados tamén están acojonados entón, e, e non só porque os maten sino por meter a pata a ver se vou deixar pasar a estos e resulta que son non entón est... bueno, e logo a... por exemplo en... desde os permisos hasta os carnés todo está absolutamente controlado e fun... hai unha oficina de prensa bestial. Están en todos os laos, facilitanxe todo o que queiras, se si queren, que iso xaia, pero eh, ne, o sea, ti un des que buscar nada. Ti vas alí e dices, mira, eh, estos paisanos que hace tres días eh, escaparon de... pero non lle pidas mira, entrevista quería entrevistar algún dos mm, militares que estuvieron presos eh, o, o, sí, eh, en Rusia ou nos territorios rusos eso non Entonces bueno él es, esa parte da información eh, controla absolutamente ¿no? eh, como na parte rusa non podemos estar pois pues, eu non sei o que pasa ali Eh, ningún ningún está y pero bueno eh, si traballas eh, si non queres o que falábamos antes de si ti non queres exactamente eh, falar de eh, ganou metro e medio eh, os Ucrania perdeu eh, 20 centímetros Rusia si non queres eso eh, si tes acceso a casi todo Eso tamén é certo é, é con moitas facilidades é, tamén é unha poboación moi mm, especial moi dedicada a non hai os traumas que podía haber en Bosnia ou en Irak é, é, non, están entregados á causa entón é, non sei, por exemplo é, esa crítica que se nos fai moito aos jornalistas de por que tens que mostrar eh, eso tan sangriento. A ver, non se achamos hipócritas. Isto é unha guerra. Na guerra pasan estas cousas e estas cousas hai que mostralas. Vale, eu non me, se a unha meter un tiro no ollo, non lle vou meter a cámara no ollo. Pero eu creo que un corpo, incluso con sangue, no chan... A ver... Mm, no seamos cínicos no? O sea non o queres ver porque é máis fácil vivir sin, saber, sin ver estas cousas Pe estas cousas hai que velas fai moita gracia porque Manuja Torres eh, no <ríe> en Twitter eh, todos os días ou prácticamente todos os días publica Unhas uns vídeos e unhas fotos tremendas de Gaza. E sempre se pon o mesmo título, non? Hasta que os sangren los ojos. E é así. É que eh e en si, ademais, e logo a mí non me vale eso de, "No, se eran niños nuestros, no los manos pondrías." Si, e se fuera tu padre, bo, pois mira, eu a maioría das veces falo ca, co, cas familias desa xente, dos mortos, e o, o que me din sempre é porbuícalo, buícalo, mételo, e sabes? Por que? Porque é a única forma que teñen eles de demostrar e de que a xente sepa o que está pasando. Non teñen ningunha pena porque lles mostres o cadáver do seu fillo, eh? Eh, e non é por, por ganar unha guerra, Ou que, que, que nos creemos que as nais de Gaza eh, e os pais de Gaza mostran os seus cativiños para no para que nos dé, morramos de vergonza non? do que está sucedendo. E, bueno, claro, despois de Ucrania, que, digamos, que teña as súas dificultades, eh, Gaza já é o último. Eh, eu traballei moito en Gaza, xa era superdifícil porque xa só chegar ali eh, era moi complicado nos territorios en Cisordania menos pero Gaza sempre foi moi complicada eh, porque as esperas son bestiales eh, eh, a pleno sol non sei se alguna vez viste como son as entradas en Gaza desde Israel que é un túnel inmundo mundo que morres de calor e que tes que pasar alí horas e horas. E evidentemente os gazetís que traballan en Israel sufren eso todos os días. Que decir que non me dou ninguna pena eu, eh? Pero eh, pero é tremendo. E moitas veces para que logo non te deixen pasar. Pero eh, claro, isto é absolutamente. O que está pasando en Gaza si sí que é absolutamente novo, novedoso, eh e que eu creo que non, non sabemos como como afrontar porque eh, para para Israel é moi fácil decir como non hai prensa mm, estranxeira dentro, é moi fácil decir estes periodistas son todos de Hamas. Os que están dentro. E e entonces como claro, esa información que dan xa queda como manchada eh, con eso ¿no? y, pero claro, non hai outra cousa que facer eh, os medios estrangeiros expulsaron os dali e eh, can, can, cando non puderon expulsarlos como pues, algúns de Aljazeera ou de Alarabilla ou así feron a por eles, están todos mortos eles e as súas familias quer decir, eh quedan que quedan y, y bueno, eh non sei, non sei cantos quedarán cando acabe a guerra, porque eh, que isto eh, eu nunca nunca visto, ¿no? Eh, bueno, que podes facer. A sorte que hai de isto é que, por lo menos en Gaza si sí é certo que hai xornalistas. Os que están traballando alí eh son é pobo local, pero son xornalistas. Eu non sei se vos acordades, as eu, mm, eu non puiden ir ás primaveras árabes, eh, estiven en Egipto, pero despois xa non puiden ir á ninguna das outras, e non fun tampouco a, a Siria, eh, porque me pillou con crianza moi recente e non podía marchar. Eh, pero... Eh, Ali, por exemplo, que se fixo, supliuse a ausencia de xornalistas con o que se chama periodismo cidadal. Eh, creo que ajuda, claro, sobre todo, se non hai periodistas sobre o terreo, claro que recurres a iso, non? Claro que, eh, pero o que non se pode facer é sustituir os xornalistas por isso por esto non se pode sustituir unha cámara por un móvil vamos a ver, non é o mismo eh, non podes sustituir a un xornalista que por moi afectado que sea este, a non ser que sea gilipollas, non se bote a chorar non con unha persoa que evidentemente a mellor encontra ali morto o seu amigo o eso, e si sí está chorando e porque está chorando porque ten medo, porque está vendo cousas é eh, Entonces, non e porque ademais, o malo do periodismo cidadán é que é moi difícil de comprobar se si é de verdade ou non. Quer decir, eh, como sabes, Que e, de feito, houve moita, fe moito fake news en, en, en Siria, por exemplo, non? E, en moitos sitios, pero, por exemplo, en Siria tamén, non? Eh, de, eh, eso, de víctimas que non eran de desa guerra, que eran de outra, bueno, ese tipo de cousas. Eh, porque é moi difícil de comprobar que fixeron os sirios unha cousa tamén absolutamente novedosa que era tiñan equipos eh, digamos de de detección, non? Eh, no, ba, había sobre todo un moi bo que, que estaba en, en Londres, creo que era, en Inglaterra. Eh, que se dedicaban a chegaban imaxes. Entonces era a Vamos a ver, eh, esto hm, suponse que é eh, en pues, Alepo ¿no? Eh, e que foi Antonte. Bueno, buscaban todo tipo de detalles para comprobar se si fora realmente ese día e se si era realmente así. Entonces, a través de pois pues de supoño que maps, o maps ou de de que era dali, pois pues comprobaban, mira, esto suponse que é na calle Que fixeron entón os, os Os periodistas cidadanes Normalmente Antes de mandar Imaxes so ou cousas así Para que o te vea máis fácil Mostraban eh, O un xornal, o móvil co, cada, Sabes, como para A ver mmm, Non? Eso foi unha situación moi moi novedosa Tambén Pero claro mmm, Non yo podes pedir que te expliquen Eh, moitas cousas que pasan e que porque non teñen eh, es o análisis que un xornalista con certa eh, non sei metelanía si ten, non? Sobre todo si son especialistas na área ou si son eh, corresponsais, non? Entón, bueno, que credibilidade teñen os os medios e as informacións que se publican bueno, eu nunca me de entrada nunca me creería nada eh, pero a no ser, bueno, claro hai xornalistas que eu creo sí ou sí no? porque sí, porque sei que mm, eh, pero polo demais bueno, pois hai que levar o traballo de, de un non O sea, pasar de todo o que non o que é mm, fixo desinformación, non? E logo comparar. Hm, mm, hoxe en día lo moito máis fácil. Eh, hai que hai que preocuparse de ver moitos eh ou varios medios de ter xente de confiar na que ti confías como informador, eso é moi importante. Eh, non sei oxalá alguén crea que eu son de confianza, <risa> no? eh, pero sí eh eu creo que é fácil detectar cando che están eh os xornalistas. Outra cousa é cando venc já, o, o, o sea, de información institucional, ¿no? Eso xa mm, pero eu creo que no no os outros casos É bastante fácil, pero hai que tomarse a molestia. Mira, eu recordo, por exemplo, e sobre todo, hai que deixar de xuducar tamén os jornalistas por o tema da neutralidade. Non, mira, eu non teño por que ser neutral. Eu teño que ser objetiva. Eu teño que contar a verdade. Pero non teño por que ser neutral. Por que? Se eu estou vendo o que estou vendo, por que teño que ser neutral? Eu tomo partido como todo dios É... Eh, Non se pode, claro, eso non se pode traslucir na tua, eh, na tu, nas túas crónicas ni na túa información, pero non me xixas neutralidade ni equidistancia. que todos son malos, e, e que é unha explicación tan fácil, o de sempre, ao final sempre acaba sendo todos son malos, todos son malos. Bueno, uns son máis malos que outros, eh? Eh, vamos a ver. Mm e parece que a, a o público, non a audiencia lles gusta moito ese rollo de, eh, bueno, pero tú tomaste partido, pues si sí, tomei partido, notouse na miña información non, verdad eu son perfectamente, neste momento tamén son perfectamente capaz de facer un, un vídeo absolutamente objetivo sobre Feijón e non es precisamente alguén que me ou sobre rueda non? por exemplo ainda que non se xa do PP porque non, e ainda que eu tomei partido eh, noutro punto pero eso non te fai eh, mala periodista nin, nin te fai caer eh, na mentira non? iso creo que debería de estar moitísimo máis claro do que está a xente está nese sentido moi equivocada eu creo e mira, por exemplo foi muy, sempre me acuerdo porque eh, en Bosnia tamén facían eh, os da os da oh, os, eh, los, las fuerzas de paz eh, tamén facían todos os días eh, roda de prensa en Sarajevo non mm, me acuerdo que hora entón, bueno, se si non tiñas nada que facer ibas ali eh, eh, escoitabas entón, a veces era tan ridículo como escoitar Eh, esta mañana du eh, fuego, fuego cruzado y decías: "S sí, hubo fuego tres balas para allí, 200 bombas para aquí. Sí mentí no hubo fuego cruzado, claro, pero vamos a ver. Eh, y eso é es, o sea a mí vas me siir es esa equidistancia pues mira no entonces bueno, mm, eh, non se que pode votar a culpar mm, os periodistas de moitas cousas que, en realidad, son culpa da incultura da xente, non? E da falta de, eh, de interés. Mm, non te poden dar todo o mallao no? para que o deixiras e, e, e, e que, ademais, claro, sé a verdade, porque o máis fácil de digerir eh, son as mentiras. Entonces, mm, bueno. O, o que hai que exigir é que eh é que a prensa teña acceso eh, a os sitios, que decir, eu non entendo como pode estar pasando de Gaza. Bueno, si, sí, entendo porque é Israel e porque é Israel. Eh, pero Eu é que non son capaz de... O de Gazetón de... digo que o de Gazetón foi dentro de unho tempo, estaba creando esta situación. Sí, sí, pero, bueno, en Gaza había eh, bastantes medios, incluso en Gaza houve durante moitísimo tempo eh, xornalistas israelís, eh? non, non é... Pero de repente isto mm, eu creo que tamén ten que ver con que todos seguimos un pouco o rollo ao principio con o tema de, ui, eh Hamas atacou e matou moitísimos. A no. Si, si. non son eu quen diga que que guai os de Hamas, non, pero eh, a ver. Mm, tamén aí temos que ser aquí distantes. Tamén. O sea, pero cantos mortos levan en eh en en en Gaza no, non ten ningún sentido eso. non ten ningún sentido entonces pero é moi fácil se si ti, si ti atacas directamente o xornalista dicindo que non é, é que non é imparcial o sea que é parcial no? é moi fácil que logo a xente diga hostia, sí, sí, é certo é, non e, e, e é o que digo eu non teño por que ser neutral non Para iso teño ollos. Eh, non me fai falta ser neutral e moitísimas cousas. Sempre que o digas, si, sabes e sempre que sigas, que iso non te impida decir a, a verdade, ou, o, máis que nada, ocultar a verdade do, do da supositamente o teu bando, no? que é a tendencia maior en, nestos casos. No? Que ti te fagas referencia aos crimes de uns e entonces os dos outros pois no no, non. Hai que facer referencia, claro que sí, que pasa que é sí, prensa sigue sendo muy, o sea, todos os medios de comunicación de que estén en, en un, sin esas actividades porque porque sí, sí. No terrorismo, pero por exemplo, que irra el ataque civil directamente sabendo que, uh -huh. se, no, Por suposto claro. O que pasa é que, claro Eso... eh, sí, sí, eh, É que, bueno o sea, mm, Empezando Por o rollo de Israel é o único estado democrático De Oriente Próximo Pero vamos a ver, seguimos dicindo esa tontería O sea, que en cree Esa tontería xa ¿No? mm, É un estado Absolutamente racista eh, Bueno todo, todo. Bueno, é e, e cos eh, porque eu recordo como trataban os eh, etíopes judíos E era vergonzoso. Que a obrigaban a civilizar as muller Sí. que tampouco Non, porque bueno, eh, eh teñen dereito de persna alí, porque é que eh o rollo do holocausto eh Pero non sei. Dalles En canto calles, dicen holocausto, todo o mundo cala a boca, a boca, non? En canto dicen e logo antisemita. O sea, esa es la outra palabra. holocausto e antisemita. Eh, e claro, hm mm, non sei. Eu en un dos reportaxes que fixen en Ucrania, ahora cando estive, eh, foi con Por, de verdad que, eu, que non teño nada por eso digo, en encontro os, dos judíos teño os israelís pero vamos eu encontro dos judíos non teño nada eh, e eh, fixe unha historia con seis ancians moi ancians sobreviventes do, do, do holocausto e en Kiev houve unha masacre unha das máis gordas da, da segunda guerra mundial non, non? Pa, poder babillar, e, e, bueno, o sea, estou segura que están autorizaos. Eh, algún deles marchou vivir a, a Israel <ríe> e volveu correndo. Ningún deles quixo, porque, claro, Israel é tan racista que guerra en Ucrania, que me vengan todos los judíos primero, a los otros que se mueren ahí todos, eh, E mandamos un avión, mandamos forzas especiais e evacuamos solo a nosos judíos. Eh, estos non quixeron marchar. Dixeron que non. Que eles se si morrían, morrían na súa casa, no seu país. Que, que, que iban a facer en Israel? Non? Mm. Pero, pero claro, esos judíos tampouco teñen moita, moita voz. Porque, eh, bueno, o que lle pasou o cineasta este, non? O sea tamén sumantisimitas, es el no sé, eles teñen o rollo ese del autoodio, no, o sea, moi desarrollado. e eh, é que é unha locura, é, un, é, un, é moi interesante, claro, pero eh, é é moi difícil de de, de de entender, de controlar, de de entender a situación actuación, porque a eles a me, os que pensan eh, así, resulta tan incomprensible que os demais llevexamos algún defecto a súa actuación que en realidad o que te quedas tía é pasmada ¿no? pensando en como pode ser e ¿no? bueno e despois da de expulsión non, non hai ningún intento por parte dos medios por exemplo no Estado Español De, de estar reclamando entrada. Oi, oh, si, sí, si, sí. xa se ui, xa se fixo un montón de veces e de feito a prensa española foi unha das máis eh das que máis se mobilizou, eh? E, e a través de, bueno, de, de moitas institucións, ainda, non sei se era hoxe eh, eh unha asociación. Eu pertenzo a unha a unha asociación de mulleres xornalistas de internacional eh, que que por exemplo tamén eh, pe, pediu eh, o acceso e ademais se fixo as que son fotógrafas fixeron venda, unha acción de venda de, de, de fotos non? Eh, eh, conseguir un, taxi 80.000 euros para mandar a a raza. Eh, no, a prensa, iso tamén debe de ser tomar partido, eh. eh xa esos cruzados, esas fotógrafos todas cruzadas, porque claro. claro. Eh, <ríe> entonces, hm, mm, non sei. Eh, eu creo que había que ir un poquíño máis alá. Eh, eh, sacar un pouco, sacalle un pouco este tema en concreto. Eh, xa que non podemos estar ali sacarde os colores eh, a aos gobernos a, eh, a ONU a, a todos os que mangonean aquello e, e que están mm, non digo persoas en concreto non, sino como institucións eh, e que están consentindo isto porque, perdón non é tan difícil eh? non é tan difícil Porque eh se si Egipto abre as fronteiras, quen mo vai impedir? E se si o resto do mundo manda, eh, o sea, se si hai alí unha forza, quen mo vai impedir? Mira Open Arms como eh, no, é así. Ainda, ainda que si sí foi cun acordo, ¿no? eh, Pero en minuto e medio Claro, é Mientras que... Mentre os camións están na fronteira. Eh? Mentre os, camións están, os fronteira. camións están nas fronteiras e todos podemos deixar pasar un poquito e logo nos matamos cando van a, a coller a, a, a comida, claro, eh, dos camións, pero bueno, así aproveitamos tamén que nos sirva de algo deixar pasar os camións. É... Eh... O pero tan que entramos camións de bombardear a Malchí. Claro, hasta claro. Hasta todo, ¿no? Sí, sí, é que é así, non? E e protesta. Bueno, un poquito, un poquito. Non, porque tampouco queremos cabrear a nadie, non? logo tamén a situación en Israel non se está cubrindo nada do que está acontecendo no propio Israel coa protesta ou moi levemente. Sí, pero bueno, tampouco é grande. Eh, Aí, mira eu, Había un movimento Pacifista Bastante importante Ou non exactamente pacifista Pero en contra da ocupación De tal eh, Moitos deles ademais eran xudíos suramericanos Xudíos suramericanos Que seus pais Foran, emigraran a Israel Por as dictaduras eh, Precisamente non? En e era xente bueno, hai outro movimento que se chaman os Refusniks, que son eh, soldados que se negan eh, se negan a a, fa, o sea, a traballar nos territorios ou nos controis de acceso aos territorios Eles non les importa facer el servicio militar de 27 años que teñen pero, eh, pero se negan a ir os territorios. O principio mandabanos a cárcel, pero despois dixeron paquén, se si iso é esta publicidade. E non pasa nada, sabes? E son capaces de acalar as cousas dunha forma moi civilina, non? Eh, entón, moita desa xente ou unha grandísima parte desa xente marchou de Israel, eh? de feito, Israel cada vez está máis tomada, que que non está mal, eh? cada vez está máis tomada polos ultraortodoxos, que, por sorte, mmm, ni creen no Estado de Israel, nin van a mil. O sea que se quedaran ele solo, non habería problema. Sí, pero tamén, están entrectados ocupados nas próximas ás idades, os povos, están no están Os colonos están ah, sí. rogando asesinando Sí, sí, sí, eso é unha bestialidade é tamén E isto tampouco terrorizo? No, non, non, non, o sea, a actuación do, dos colonos e eso é terrible e ademais é desde, mira unha vez entrevistei a un, eh, nunha das colonias que es que estaban moi cerca de Gaza, ademais eh, unha colonia infame porque era recién posta e para los chungos que venían del... e del... y entonces contenedor no medio daquel de deserto e digo, bueno eh, eran peruanos Desde, vamos, habían bajado del Machu Picchu ese día, os lo digo yo pois pues eran judíos, según ellos digo, mira, este non é xudío nin de coña, vamos é que nin de coña era xudío bueno pois alguna forma el se converti, non sei como, demostrou que era seu porque é bastante como son tan racistas, bueno, tiña que ser dela, en realidad, o a súa naia, como eso se transmite por mulleras. E eh, pois estaba alí, chegado hacía un par de semanas, estaba alí eh, en su contenedor, eh máis contento que unha pascua, e dicindo, es que esta é es nuestra terra digo, non pode ser digo, pero estás dicindo estás dicindo isto en serio sí, sí, sí, dice ellos eh, nosotros desde siempre ocupamos esta tierra, e digo, non serás tú digo, é que no, é, non entendo nada bueno, pois, esa esa mentalidad teñen casi todos os colonos, por suposto e moitísimos israelís. O sea, bueno, dito que claro, é que sin na escola eh, Palestina ni un palestinos existen. Si no museo de Jerusalén, non se me, o sea, nin lado hai ningún palestino. A moito os que limpian, pero eh, o que é no museo nunca, nunca Jerusalén eh hubo palestinos. Non foi Palestina ni nada. O sea, é que Eso sí que es fake news todo. Eso sí que é tremendo, eh? E e dá moita pena, ¿eh? a xente que que bueno, que non quere eso, no. Eh. Si, mo, é que vale. no sé nada. Non sei nada. E logo eso, eu xa che digo así algún algunha algun pacifistas é que digo, ai, Dios mío, pobriño, porque é que digo, non vai a ningún lado. E encima, por exemplo, esta xente mete-se moito nos territorios e tal, non? para demostrar que non pasa nada e que tal. E os palestinos traen así, non? como que a nadie le toque un pelo a este judío. E... Eh... Pero dá igual, son xestos que caen no, no valeiro. Eh? Non... Non. Porque non. Ana, eh, eh, cambiando un pouco de asunto, anto precisades os jornalistas ou os medios queres a, a a guerra dos dos gobernos dos gober... no caso, do goberno sí. español ou canto condiciona mm. a dependencia ou se non condiciona a, a mí nunca me condicionou nada, eh? Digoche en serio, únicamente por o tema de mm, de si querías eh, facer algo, porque moitas veces piden, xe, no, o exército, por exemplo, Mirac, ou en na eh, Exoegoslávia, en, en, en, en, eh, en Kosovo tamén, pero senón, non, eu nunca recibín ningún tipo de... Non, nunca. Falou máis te autoriza. Sí, pero non Pero, pero non os de... teñen que dar aquí. O, o problema sempre son os países nos os que vas. Aquí, mira, eu recuerdo, por exemplo, unha vez si sí, que un xornalista que vasco, por exemplo, nos eh na nas gritas de entrada dos campamentos españoles puxeran a súa foto e, e, e era persoa non grata, non, o sea, non, que non lle fa, non, non me acordo que fixo ou eh, non sei. Eh, pero eh, quedouseme grabado porque digo, hostia, téñeno si, si é certo que ese acabou. Eh, meténdose militar, o sea, mm, o sea, sendo soldado do, do exército bosnio, o sea, bueno, era unha especie de personaje, no? Pero pero eh, si me acordo diso, ¿no? Que alí estaba a foto del e persoa anónata. Bueno. Eh, sabes o que se, si, perdón, sabes o que si é un peligro moitas veces ne, o que de, o que faláramos dos intérpretes, ¿no? Eh E no mundo árabe, especialmente, eh, hai que conocer moito a mentalidade dos árabes para entender algunhas cousas. Entón, eh, unha cousa eran os intérpretes de Iraque, que xa eran o que eran, e xa iban, e xa estaban ali, xa os sabías tamén, non? E outra cousa, os intérpretes un, que ti colles e que te fías deles, non? Eh, pero, Sempre che viña, non, non traducía, por exemplo, eu sempre me acordo de un jordano encantador, boa persoa, pero mm, sempre che viña cunhas historias, e sempre me decía, tú non te crees nada, tú non te queres, tal e cual. Pero claro, o sea, un día afundiran tres tra, eh, eh, transatlánticos americanos, os submarinos, e eu decía, pero... Non te parece un pouco raro que isto non se lira a ningún lado? Non, porque... Eh, porque non queren informar de desto E digo, é que a mí me parece moito non? Eu intentaba ter paciencia Pero que a veces era... Eh, é que claro, pois lo van a dar os outros E a ti non... Sabes? E, e digo, bueno, pois é que eu Se non comprobo de alguma forma non, sabes E moitas veces Acababa me dicindo Eres tremenda Dice, porque non importa que sea verdad, ahora, va a ser verdad. no entonces era como, e teñen moita esa historia, convirte moitas veces o que desexan, que dicir, non é mentira, que decir o... eu non diría nunca que son mentirosos, entendes? Eh, pero, convirte moitas veces a súa esperanza en, si, sí. si, En, en, en realidad ¿no? y, y... pero tamén me parece moi terno iso ¿no? que... eu que sei xa ¿no? me me acordo e eh, logo isto bueno, cos... é unha anécdota eh? pero as cousas que, que inventa Peña eh... que, que non é fake news é que non sei por que o inventan había o principio da guerra en era, había unha americana que se encadenou en Jordania eh, a, a entrada da embaixada americana no? ali encadenada estivo ali bueno, todos entrevistamos a paisana todo mundo mandou crónicas da paisana bla, bla. Eh, bueno, xa despois pasabas por ali hello, hello e a paisana seguía ali bueno, porque estaban contra no? eh, todos, los, todos los de ali estaban encantados que a americana porque era migra Eh, un día desaparece E chega o meu intérprete Ana, tremendo Sabes o que pasou? Pediu permiso para ir a ver a Sadam E como llevaba allí tanto tiempo se lo dieron y nada y entonces Claro, para ver a Sadam hay que pasar muchos... Eh, e pasou o castelán porque <ríe> aí que pasar muchos controles de detectores de metales, de bolsilla, me imagino. Y, y sempre pitaba. Sempre pitaba a ella y no le no tenía nada, no llevaba nada. Sí. Bueno, hasta que en el último la detuvieron y se dieron cuento. llevaba una era, llevaba tetas bomba para cuando abrazara a Saddam, oh. explotar todos por el la... aire. dices tú, no, no puede ser, no puede ser que, que me haya contado esto, no. Y luego, eh, eu recuerdo porque estaba cos da TV3, O, o intérprete da TV3 contara unha versión ligeramente diferente non era teta bomba, era teta tetarradar para localizar a Saddam no? eh, mandaba señales al espacio las, de, de, la... esto lo conté sin querer un día eh, que yo non sabía que fundaron a charla a un colegio ¡Oh, pues! <risas> casi morren todos ali. <risas> Pero e entonces claro ese tipo de cousas que faz Pero hai moita ganas contactar cos intérpretes, é dicir, é algo que buscades vos? ou está, non, non, non, normalmente, normalmente por contactos de outros ou porque alguén che ou porque mm, eh, os corresponsáis de alí xa, sabes, xa conocen ou non é, non é, non é moi difícil. O que é máis difícil é que logo queiran meterse nos sitios onde ti os queres levar entón moitas veces hai que cambiar claro, porque eh, eh, bueno, eu entendo, non? todo o mundo quer arrascar a vida e claro, facer unha roda de prensa de non sei quen, si, sí, pero a mellor meterte non sei donde, pois non pero, pero tamén a pasta que ganan madre mía, eh? non está escrito menos Alfonso Rojo que quería pagarle a todo, que, a todo dios con medio queixo que non sei porque levaba sempre queixos Eh, os demais... Mm. Por iso, que te a preguntar que dicías, non, agora casi non necesitas medios uh -huh. con portátil é suficiente pero eh, logo hai outra xente que di dí non, é que, eh, ser agora mesmo eh, corresponsal de, de guerra é moi caro, entón a mi non me cadra entón onde se van os cartos? Eh que intérprete, eu supoño que eh haberá, a, claro, que estar facendo eh pagando cousas Muito. polo medio, ¿no? Sí, home, pode ser. Mira, podes, por exemplo, en Ucrania podería vivir con nada. Sin intérprete. Eh, eu, por exemplo, eh, a moitos sitios, fun en Uber, Ainda que non o creas. Eu chamaba unho, digo, si, cuela, cuela. Dizia si, allí, levasme hasta... Cuanto? Eh, porque eu non teño medios para pagar, bueno, tamén me perro como unha lapa a, a, a alguén que ten coche, entendes? E logo, bueno, eh, sempre tamén hai xente de de ONGs de cousas así non? Eu, eh, esta vez, pois, eu normalmente alquilo eu coche eh? eh, me... pero esta vez para mi o no problema é que mm, yo en cirílico no leo entonces os cartéis estaban todos en cirílico e claro, digo, me cago en diola é que son capaz de chegar a Zaporilla ou a non sei donde, e non saben ningun onde estou e eso votoume eso porque ademais iba sola eh, normalmente eu viaxo con un amigo que é fotógrafo pero que non puido vir e eh, non me digo uff, non, isto eh, xa é demasiado entonces bueno eh, intentei pasar mm, todo o que puiden de intérpretes eh, tamén é certo que casi todo o mundo falaba inglés ou alemán ou sabes mm, non era tan difícil eh, comunicarse como noutros sitios, non? entonces bueno, va. Eh, e iso dentro de nada xa tampouco é problema, porque ahora os traductores son absolutamente xenais. Entón, eh, os desplazamentos, e claro, iso mm, pagase moi caro, porque mm, tamén hai xente que, que Si ti Eu, por exemplo, non conocía a Ucrania Se si tives de fora Necesitas alguén que sepa Por onde te podes mover Por donde non E... Eh, eh, bueno, iso hai que pagalo, claro Moitas veces tamén nos xuntamos Varios xornalistas para eh, Sabes bueno, Pagar iso a medias Ou tal Bueno eh, o que se pode cada vez Hum pero bueno, eh, eu recordo non eu, sino cando traballo, por exemplo, coa tele eh, pagar 200 dólares o día o, o intérprete e outros 200 dólares o día o chofer e o con coche, vamos o sea sabes eh, claro, os freelance non poden pagar eso entonces bueno mmm, bueno, hai dificultade pero uf, é que non sempre hai solución é, quer dizer, eu sempre encontro xente que me traduce que non, sabes, que me fai que de repente unha dice oh, a vecina que tiene que sabe inglés bueno, vais a vecinha po, bueno, todo mundo ten ganas de falar, sabes e, e de contar, e de, e de que contes, e bueno é un pouco a... Eh, do que? si, sí, eh é, é do que votamos, máis, non é. E despúis, a parte que dicías de, non, de, que falávamos antes, uh -huh. de, como, como muller, é eh, existe alma diferenza. Si, sí, mira, no de eh, desenvolve o traballo de en que sentido. Un eh tem, si ya, temos si un, é certo eh, que temos unha sensibilidad diferente en canto os temas que queremos contar. Eso Mm, casi sempre, e logo é, eh, bueno aos nosos compañeros, moito, moito non lhes gusta que estemos ali eh, acostumbranse zan eh, como que si sí, pero mm, ahora, claro, por pois máis novos xa é diferente, non? pero suponho que todos escoitaste falar da tribu non? eh Re... la tribu, Pérez Reverter e todo estos eh, que, eh, eh periodistas de guerra todos. Bueno, entonces era la tribu, ¿no? Eh, porque si sí, é certo que estamos sempre todos os mesmos nos mismos, nos sitios parecidos, ou sempre nos vamos encontrando, no. Bueno, mm, eh, eu podo conocer moito pois a eso Alfonso Rojo ou eh bueno, algún dos a Gervasio, el fotógrafo bueno, a xente así dale la tribu pero ninguna mujer es de la tribu eh? ninguna. y a mellor algún ganolleu en experiencia en guerras y en... pero de la tribu no tampouco quero, eh? pero vamos no e eh, teñen claro, non cho no, no, estos multibolsillos como xos chamamos non... Non van decir nunca, eh, nin, sabes pero notas moito en detalles. Por exemplo, mira, en, en Irak, eu recordo que eh, Olga a da Cadena Ser bueno, eh, conseguira entrevistar a un insurxente, a, que daquela empezaban os insurxentes insur a... a a poñer bombas contra os, eh, os americanos e, bueno, e logo entre ellos tamén, ¿no? contra os chitos e contra... Eh, eh, era, ninguén o conseguira. Fixou a entrevista, saliu, e o día seguinte, meu intérprete eh, conseguiu-me a mí tamén unha eh, entrevista. Eh, claro, era moi emocionante, porque era, sabes, era a primeira vez, bueno, aparte que eu tiña moito interés en ver o que contaban, non? Eh, e entón, eh, cando pola noite cheguei a cear o hotel, eh, estaban todos ali, e, e díxeme un, un DF, ademais, díxeme, así que ti tamén mm, conseguites entrevistar eh, a un insurgente, non? E digo, sí, oxe, bueno, estou emocionada, ¿no? tal igual, non sei sé que, non sei sé E botanse a rir todos. E dicen, que tontas sois, sabes? Eh, non creían que, sabes? Como va? O sea, dos, dos, de verdad que os creéis que dos tías, sois las primeras en, e non os dais cuenta que sois tías, que os tomaron un poquito el pelo, E dices tú, pero como pode ser, non? Nunca duvidarían de un compañero, non? De nos sí que duvidan. Eh, en máis cousas, eh, ou a mellor comentar, un día estar nunha base española que, que estando eu dentro atacaron, non foi un ataque moi brutal, pero bueno, eh, eh, tiraronlle un par de, eh, non sei, granadas de mortero ou unha cousa así que que busque refuxo. Eh, cando cheguei a outro dunha xencia conté, yo digo, oites que sepas porque claro, este tipo de noticias eu a mellor non a podo aproveitar, pero os da xencia sí. E digo, mira que sepas que tal e que cual. Pois chamou a, a base e <ríe> na base dixeronlle que non era certo. Era un creo Digo, petit de verdad crees que me voy claro, que che van a decir na base que están todos en peligro esas cousas se si chegan a ser un compañeiro si sí o creen creen tamén e logo, bueno, as condiciós de sempre que decir eh, eu a malloría das corresponsais incluso sin ser de guerra eh, que conozco non teñen fillos eh, se si ti empezas a darlle voltas é eh, É raro eh? Eh, e as que teñen fillos deixa ou como no meu caso, bueno, déxalo eh, porque eu sou moi cabezona, pero se non o deixas pas sempre en realidaddá eh? pero unha boa temporada, claro... Eh, Eles casi todos teñen fillos, están casados de varias ocasiones, porque, claro, é unha vida difícil de tolerar, non? Eh, eu entendo, por exemplo, as miñas fillas, cando marcho, sei que o pasan mal, non? Bueno, é normal. Antes pasaba mal a miña nai, ora pasan mal as miñas fillas. Eh, pero, pero tamén hai que facerles entender que Bueno, eu son unha persoa que son a parte da tua nai, non? Entones, mm, logo tamén, entón, hm, tamén, síntese moi orgullosa, Despois é, como, é, pero hai, mm, hai moitas cousas que que si sí que fai moi diferente ser muller é, é, en situacións así. Hai algunhas ocasións en que podes, podes aproveitar a condición, non? Pero moi poucas, eh. Eh, mira, por exemplo eh, Recordo unha vez eh, Estando eu sola Con un montón de Xornalistas españóis E un deles acababa de ter un fillo E que brasa que nos dio Con as fotos de su hijo E por aquí pues, Mira que bono que é Venga, traía 300 Mira, eu único pensei, que pensei foi Se si chego a facer Eu isto Bueno, mmm crujenme, ¿sabes? Pero mmm estaba facendo él. Er. Entonces eh, se permite, ¿no? Sí, hai hai moitísimo machismo, pero eu entendo que é un pouco por medo a que si sigues estamos comendo bastante o terreo alí eran eles solos antes, ¿no? Entonces mmm eso y saben encima que claro, por exemplo, medios como eh, a tele non só gusta mandar mulleres, sino oh, guapas e más, cada vez más, mmm, sabes eh, que, si, que non estamos falando de eh, Rosa María Calaf non, estamos falando duns bollos que dices tú dios mío, non, claro vamos a hacer directos Directos que, ao mellor, incluso, lle escriben na redacción do país. Sabes, en España, están ali, o sea, que pobres non son elas as que queren facer eso, eh? non, non, non estou... Pero é un uso moi infame tamén, non? Pero, bueno, sí. E logo, é xo que eh, sí, sí, sí creo que as mulleres eh, tocamos temas, o que falámos, que, que en xeral non resultan eh, moi interesantes para, para os xornalistas que prefiren uf, eh, entrevistar a generales, y, uh, sabes eh, pf, eh, é moito máis um, rollo militar, así máis e e e sigue sendo certo, parece unha, ou sea, un chiste, non? Pero é que sigue sendo certo. E bueno, os temas así máis, por exemplo, non creo que o tema este dos eh, judíos ou o tema eu fixen outra historia de, de das mulleres de Mariúpol, non, eh, da acería. Eh, eh moito os homens da acería que estiveron dentro, eh, as mulleres, nais, fillas deles, ou, bueno, tamén había mulleres ali dentro, pero vamos, eso xa non interesaba. Pero si eles estaban, elas estaban, eran reféns ali tamén, sabes? Bueno, pero non eran loitadores, non? eran civís e iso marca unha diferencia bestial bueno, o mesmo que que o tema das violacións e de... hai tantas cousas tan inxustas eh, coa coa condición femenina nas guerras que, que, que parece mentira que ainda, ainda estemos nese nivel tan atrasado e que non te desconta hasta que de repente descubres, joder de verdad que Eso, de verdad que a un soldado eh, ou a un home que pisa unha mina e arranca unha perna al día seguinte é víctima de guerra e recibe unha pensión e a unha muller a que teñen tres meses metida nun sótano violada por 300 energúmenos sale de ali e non é víctima de guerra Casi, bueno, menos mal que conseguimos que se conseguiu eso no? Eh, porque hasta eh, que fóra crimen contra a humanidade, a violación de guerra. Hasta ese momento era un atentado contra el honor de la mujer. Es que ni siquiera era un delito. Y un atentado con, contra el honor casi me suena máis a que é o honor del padre, el marido, non o seu propio, non. Mm. E iso foi aí nada. Non, son cousas que, nese tipo de cousas, sí si que te das conta eh, de que seguimos vivindo nun mundo moi machista, non? Eh, non sei, lle, a xente costa moito eh, pensar que é así pero pero hai que ser conscientes de de deste de tipo de realidades, eh? Porque é que se non eh, claro, non a mellora aquí tanto eh, entre nós, o, claro, pero é que o mundo é moito máis amplio que este e ainda entre nós. Mira. Bueno, saindo do tema da guerra, home, antonte chegoume a miña filla a casa e dime que a orientadora del instituto y he dicho, o sea, estivo allí de, bueno, porque hay que se podía ir a la a visitar la Politécnica no sé qué, no sé canto por supuesto la Politécnica para los que van peor bueno, que se me parece brutal ¿no? Bueno, eh, y para las niñas podemos ir a, a visitar la escuela esta de educación infantil <risas> non pode ser, a mi cando me contou digo e iso sucede aquí, imaginádamos claro, en sitios moito máis atrasados, pois pues, iso pues como Kosovo, onde de verdad ali o honor sigue sendo o en países árabes no? moi importante e mm, decir que fuiches violada eh, tens un estigma para o resto da tua vida Non, por moito que que bueno que seas unha víctima así que bueno si sí. mm, hai que ser tamén, tamén neso hai que ser conscientes de, é que estou tan aburrida de que me digan sabes de algo exagerado algo oh, feminino si, si, sabes a ver, atende, escoita o que te estou dicindo son datos, joder non Eh. <risas> é así, no? Bueno, eu vexo o mundo así, vamos. Eh, a organización que a que pertenzo, que somos máis de 300, eh? mulleres, mulleras, xornalistas, chámase Mulleras que contam, mulheres que contamos o mundo, no? Porque si, sí, lo contamos de una manera diferente. Pero é que a nivel español Sí, sí, eh, somos todas... Bueno, hai tamén mm, eh, periodistas suramericanas, eh, pero, pero bueno, en xeral, eh, sí. E ademais de, de... Bueno, non só de prensa, ¿no? o sea, tamén de, de organizacións, o sea, un pouco de todo hai. Eh, é, eh, eh, é interesante porque, sobre todo, Eh, intentamos axudarnos moito tamén, non? En canto a... a bueno, a que... Joder, deixar dela un pouco a competitividade tan brutal que hai, non? Para... Tens o teléfono non sei que... É unha prensa, é unha cousa bestial, non? Non sei se noutras profesiós é moi así, non? Pero é unha cousa... Eh, bueno... Estamos, intentamos superar eso ¿no? y decir, bueno, a ver, sí, tengo un contacto este, ¿qué pasa? Eh, no. Y no. Yo no pero creo que va a ser la persona de momento. De momento, igual de cuestión. Con Pablo Botán. La situación... Bueno, ¿qué ¿Qué sabemos de verdad? É que eu, non, eu, eu costo-me moito, por exemplo, é un tema que tamén tratamos moito na asociación, porque hai unha xornalista que, que é moi amiga eh, dele tamén, eh, da familia ou algo así, Teresa Aranguren, que é, é, tamén é especialista en Oriente Próximo. E <coughs> eu non sei, mmm, aí sí que me perdo un pouco, porque por un lado, hai informacións tan claras de que mm, si é eh, un espía, digamos, un, un pagado por Rusia, eh, que claro, eso é difícil de defender como profesional polo tema de que eso se utiliza moito e eso eh, ponnos en perigo a todos, non? a todos os xornalistas, pero claro, o que é infumable é que teñan a un tío dous anos prácticamente eh, aislado no? eh, máis de dous anos xa? E, e, e e nisiquera está acusado de nada é que eh, pero claro queñe é necesial o goberno polaco? Honorable. No, sí, claro, é que non, eh, non sei, a min, eh, si sí, é, é un caso tremendo, é, eh? tremendo, porque é que non ten nin pés nin cabeza, sobre todo que non, o sea que o xulguen, que se, sabes, non, pero, a ver, que a legalidade cre que, que pertence a Unión Europea, coño. Polonia. Non pode saltarse a torera eh si, sí, sí que se pode. Claro. O sea, igual o que o que chama un pouca atención, ¿no? Que non non teña causado máis movilización por parte de do xornalismo. Bueno, por lo que supon sí. eh amarse iso donda información que poida haber a el e un xornalista que está sí. preso sin un tipo de garantía procesal uh -huh. e incluso dentro iso, da Unión Europea sí, sí. o cal que se pode que se pode esperar ¿no? eh, sí. eh, porque ademais quem está libre de que te acusen por de, sabes eh, pero si -sí, houve bastante movilización eh? pero claro, sa ni sale moito na prensa ni claro, son tamén son mobilización, o sea, mobilizacións de, o sea, de xornalistas, non? Eh, pois pues, hm, mm, no presionando a Bruselas, en Bruselas, presionan. Aquí o goberno claro, mm... no, pero incluso como como defensa como trabajadora do claro, doutor de, claro. de como risco laboral. Si, sí, si, sí, <risas> é que é iso, pero non sei, sé, non non a verdade é que eh, estes países hm mm, nos estamos tratando eh, eh, con demasiado demasiado condescendencia, eu creo. Estos mm, medios democráticos o democráticos con mm, tintes moi... Mm, sí, sabes? E claro, é que pff, así está, así, eh, Hungría, pero, Dios mío, eh, sabes? E mm, non no somos capaces de No, un buenismo así bastante extraño, no, temos con, con estos mmm, países. O que non temos con con África e sabes, con con claro, con migración e con outras cousas, témolo con estes. <risas> que nos comen as papas además, no, porque é que eh, dai, é igual o e sea, logo vou a ver a Putin e le río las gracias e o outro e dices tú pero coño que é mi enemigo que en este momento é que no pois pues non ali, ali van e non van precisamente a, a mediar en nada ni no non eh, os viases, por exemplo, a Bielorrusia, de algún destos, é que me caón diola, a ver, con ese no, con ese tipejo que, eh... bueno. bueno. Quizá iso máis escandalosas as súas políticas de cara ao interior do país, ah, no? Ah, sí, Porque... sí, sí, sí. Pero bueno, mentras iso funcionais para outras cousas, sí, bueno me interesa. Non sei sé si se a pregunta era outra, algo concreto? É, eh, acón, o... eh, temos dúas alegres pero creo que me quedaría coa de África e eh, a as devueltas africanas contra as ex-colónias sí. francesas sí. contra Francia e o seu Dios. poder se sí. digo, na, na África como... Mira, sabes o que pasa? Que eu non cobrín moito a África, estive en, en Zaire, en Ruanda eh, tamén, bueno, Egipto eh, pero xa é outro mundo, e, bueno, Etipía e así. Pero a mí resultou-me moi difícil informar eh, desde África, moi difícil, porque moitas veces, eh, cos políticos e con eso nada, ¿no? non hai problema, pero que a poboación eh, moitas veces non sabía eh, que preguntarlles porque me estaba dando conta de que non tiñan ningun para eles as preguntas que eu lles estaba facendo non tiñan ningún sentido. Sabes? Porque que decir, ti aquí a un tipo que ou alguén que fuxe hm mm, dunha masacre e, e sabes? Eh, ti aquí podes preguntar eh ou un neno, no? que botas de menos o que é o peor que o, sabes, o máis importante que perdiches aí mirábame con cara de pero se si llevo mi cacerola que la salvé yo e con esto me era ya lo único que tenía sabes e, e entonces quedaste como non entendí nada eh, teño que eh, replantearme Como cubro esto y y es muy difícil, eh? De verdad que sí, o por lo menos para mí es su, fue súper súper difícil. Eh, porque podes entender o conflicto, o contexto, a historia, eh? pero a xente non. Y em a, a me fatal, eh? o sea, sí, eh, Sabes, non, non, non solo polo amor propio de decir joder, é que... A ver, como podo meter a pata desta forma, non é pensar... Sino que non sabía como salir daquelo. De verdad que non, é... é porque non... Non, non, tes, as, non tes as claves que necesitas para, para, para falar coa xente. Porque normalmente non buscades eh, contacto con xornalistas locais. Si, sí, pero claro, eh, es, xa estamos aí, estamos falando de xente con cultura que posiblemente tampouco se entendan moito, eh? Non, digo eh, para entender un pouco o contexto, non quero dicir como fonte de, no, como pero fonte claro, de, o, de información. Pero teo que xero o contexto, enténdelo. O que non entendes é a vida, a xente, a súa vida no, o... por con, contestou entendido sí. por, por, ah, sí. por unha persoa que é de ali e polo tanto eh, vive esa realidade de... bueno, en canto eh, entramos nun, nun estadio social eh, enténdente perfectamente a ti e a, a mí pero eles tampouco entenden, eh, o de... porque es, es, es, é outro mundo tamén para eles Sabes, eh f... non sei, f... mm... era era duro, era a a min provisionalmente hm mm, mm, pareceu-me moi jodido. Eh, e dábame moita rabia porque joder, eh, eh as cousas que pasan en África son pa non, pero bueno. Eh si sí, é verdade que f sentime bastante idiota. Sí. <ríe> sí, sí, Pero eso, bueno, pero estamos falando choque cultural. O choque cultural non só se te se pode dar entre países, pode ser dentro das de propias rexión, precisamente pola ah, claro, claro. vida. Ah, claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. Que a parte do que o propio choque cultural Eh, cales son, digamos, as principais dificultades que teropachas ao longo da da todas diferentes coberturas, nos diferentes países? Cal son as sí, o que che, o que custou máis? Esa eh, cuestión técnica, esa cuestión de xestión emocional ou, ou Bueno, exceso, eu eu eh, eh, eu tive moitos eh, moitos baixos. Eu psicolóxicos despois, sufrín estrés postraumático eh, vimos morrer tamén a moitos amigos eh, e de feito, cando tiven a, o sea cando decidín que, que que iba a ter fillos foi un pouco porque hubo un momento en que pensei eh, creo que xa eh, eh, gastei todos os cartuchos De repente hou unha época en que morreu tanta xente que digo, hostia. Mm, si sí, foi foi moi irracional, sabes? Pero e digo teño que parar. Teño que parar porque porque e e aí si sí que houbo momentos en que, bueno, eh, e pasei, o sea, de volta, pasei moito moito me, moitos ataques de, de, de terror, ¿no? De cousas así, moi que nunca me pasaran. E eu, por exemplo, nunca nunca choro eh traballando. Eh, párceme unha falta de respeto eh, chorar. Joder, a ver, eh xa bastante van ter que a ti chorando de cima, non? Eh, ora, cousas que biches ali, que mm, falaches ali, que gravaches, non choraches e non choraches, eu ponho despois, eh, revisando as imaxes no vídeo, e choro o que non está escrito, eh? como se fora a primeira vez que o veixo. Mm, O malo é cando moitas veces non tens tempo de eso, de procesar eso, non? E entón, eh, sí si que afecta moito, eh, psicológicamente. Como non vai afectar? É que hai veces que, joder, que non poder facer nada, non? E non te podes involucrar. Eu sempre me involucro, eh? pero eh, sempre me traigo algún colgado. Ou alguna colgada. O, eh, sempre me pasa algo con que non podo, sabes, decir, no marcho, eh, xa. no no Sempre teño algo que traigo conmigo. Pero, mm, bueno, é eh, xa, entendo que depende un pouco do carácter o meu é así e, e posiblemente a, a min eso fai-me ben eh? sabes eh, poder bueno eh, ainda que se axudar a un no? pero poñer algo da tua parte no? mm, ainda que se non se o meu traballo, evidentemente pero si sí, eh, hai un momento en que, en que Eu nunca, de verdade, nunca, Poucas veces paso medo Pero de repente aí empecé a cojonarme Digo, non podes traballar acojonado Tens que marchar Porque non, non se pode traballar así Porque entonces vas meter a pata, seguro e, e date conta que, por exemplo eh, Se traballas na tele eh, O periodista, digamos É o chefe do equipo eh, É o que dice A donde vamos, que cubrimos Que tal, que cual Eh, co cal estás tamén xogando un pouco ou eres responsable da vida do cámara do produtor, porque están los arrastrando contigo no? e eh, si non tes moi claro podes meter a pata evidentemente no? todos podemos e eles tamén se podrían negar pero bueno eh, en cando tes certa fragilidade xa é mellor eh, deixar algo pero bueno é a súa elección sí, sí, sí pero bueno ah, ah, máis dunha vez tiven que poñer orden ¿eh? Eh, sí porque mira, a ver mmm, se si non podes estar hai que marcharse hai que retirarse pero non podes tampouco interprecer o traballo do resto ¿no? eh, eso non pode ser e eh, bueno e no mundo árabe por exemplo O sea, que, o sea, a ver, claro, que encima te chame a atención unha muller, é moi vergonzoso. Pero claro, eu o que non podo facer é ter un intérprete que mm, é, eu estou facendo unha entrevista e en vez de falarme a mi, estái falando cámara, non? Oh, en vez de a adonde vamos, a mí que sabe que además eu fago eso adrede. Eu sempre son a que pago, ¿no? Toma tus 200 dólares Toma los tuyos, para que a ver, os cartus teño eu. Aquí de vos eh já sabedes. Eh, pero ainda si, eh, moitas veces, que digo, me ca un dio la que duros de pelar son estos, eh? Eh, si sí e alguma vez si sí, tiveme que poñar mira, se si non queres estar volvemos, volvedes pa casa ¿no? pa, eh, buscaré outro intérprete pero si sí, a veces, hai mira hai un par de, hai dos anos invitarome eh, que foi guai invitarome a Kósovo eh, eu escribí un libro sobre, sobre Kósovo e traducir un o albanés entonces eh, eh, f, m, invitaron ali e o libro vai sobre os eh, refugiados que fumos encontrando na, eh, escapando do país eh, eu despois volvinnos a que unha aldea o sea eu só sabía o nome dos hits eh, eh, do pueblo no encontreinos a todos a todos. Fé, sabes, igual igual que aquí. Eh, e entonces em eh, propuxo, propuxo me a tele dali eh facer un documental reencontrándome 20 anos despois con esa mesma xente. E tamén nesa ocasión encontrámos acá, bueno, morreron un par deles por o camiño, pero eh, claro, por exemplo, eh unha delas era unha nena que era un bebé de seis meses que eh, encontramos cruzando polo, polas montañas co abuelo a mataránlle o pai, no? e, e co abuelo, ca abuela e ca era un bebeciño, nada. Eh, e claro, 20 anos, tío, é que... <ríe> Abrazoume como se si me conocera de toda a vida, porque claro, eh, non deixas de ser, sabes, la periodista que logo escribió el libro e que tal, levou-me ali a tumba do pai do... bueno, eh, ai non sei que vos iba a decir xa <risas> non sei o que iba a decir era algo relacionado co dos si, e aí por exemplo eh, un dos días eh, o chofer xa lle dixen mira, eh, se si non, non, non, é... si non eres capaz de, de facer isto, e eu entendo que pode, non todo mundo vale para isto, é, é mellor que non... Porque é que, con medo, el tamén nos está ponendo en perigo. Sabes? Porque se ti, por exemplo, cruzas é, a zona mm, Sérvia e estás dando frenazos e facendo maniobras raras, non se pode non se pode facer iso entón eh, decía un, un, xor, un, un xornalista non de guerra que lle coincidiu de repente en Bosnia estaba de casualidade e eh, dixeronlle mira cúbrenos un poquito isto no? e escribiu un libro precioso e decía a eu cando maché dime conta dunha cousa que a diferencia entre un periodista de guerra e eu é que eu pensaba que cada bala que se disparaba a 100 kilómetros a la redonda me iba a dar a mí. mi un periodista de guerra pensa que ninguna das balas se vai a dar a ele e, e si, si é certo como non vais un pouco con esa ligereza eh, mm, é mellor non ir realmente En ese senso, bien crea, uh, uno de los resultados pasó en la exposición, eh, crearse el tornado de insensibilidad, sí. que, que no digo de, sí. de perder la empatía, ¿no? o sí. digamos la capacidad de bien, no, eh. pero crea ese en ese mundo. No, mira, a mí yo creo que es eso, por ejemplo... Parece me unha gilipollez machista como unha casa. É moi perez reverte eso de, o, oh, bueno, é Claudio. Eh, sabes, de pff, ya estoy de volta de todo e tal. Non, nunca estás de volta de todo. Si si eres mínimamente humano e responsable. E e tampouco está de volta de todo. O que pasa que queda guai, sabes? Eh, decir ese tipo de de cobras, pero non, nunca estás de volta Porque de todo. Os conflitos tamén son diferentes, cada un é Si, si, pero bueno. Mira, eu teño visto hm mm, xornalistas, homes tamén chorar como magdalenas eh? no, o sea, non é, eh, lo que pasa é que vir aquí, despois vir aquí, decir esas machadas está guai, pero é que non é certo. Que tipo de persoa, é que en, si, si eres capaz de insensibilizarte, é que nunca fuches sensible nin a primeira vez que fuches a unha guerra. Porque iso é imposible, eso é completamente imposible. Non no sei, por moitos mortos que vexas, é que, a ver, xa só o cheiro, é que, é que non podes ser insensible. <risas> deixámolo aquí moitas gracias nada espero que era o, día que, día o día. que fora o que querías aplausos <risas> aplausos ¿no? no. no.